Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 20 Trezăric în cele două tunuri din Provaș au dezlănțuit din nou flăcările. Nu mai avea nicio noțiune de timp și ce distanță parcursese ră. Mintea și auzul păreau pierdute întrăsnetele tunurilor și ale loviturilor trimise de submarin. O coloană înaltă de apă țâșni spre cer, dincolo de carena submarinului german, în vreme ce un al doilea proiectil explodă direct în bordaj. Probabil că lovise un balast imediat sub suprafața apei. Și pentru câteva secunde, linței fu convins că inamicul fusese rupt în două. Spuma continua să cadă când clar cocau butului, alunecând înainte și l o zi peste narțipând. Ticălosul plutește încă. Linței își potrivi binoclul, așteptând să vadă care va fi direcția, se pomeni zicând. Se duce la fund. Uite, navigatorule, marinarii sar în apă. Oare de ce voce ai sunat atât de egală, atât de lipsită de emoție? Își mută ușor binocul pentru a observa cum alte forme întunecate se răsturnau de pe chioșcul, care începuse să se încline spre el. Părea că se rupe de corpul submarinului, în jurul căruia explodau la suprafață bule gigante de aer, ca niște creaturi obscene venite din adâncuri. Reduceți viteza la jumătate! Cârma, dreapta 10. Se răsucine în jurul său când cel de-al doilea tun se zmucie înapoi și proiectilul îi explodă lângă bordajul înclinat al submarinului ca o minge de foc. Încetați focul!" strigă linței, coborându și privirea spre girocompas. Cârma zero! Drept așa! Ține cap compas zero patru cinci!" Ultima lovitură fusese mai mult decât de ajuns. Prova submarinului s-a ridicat încet deasupra capetelor celor din apă, iar oceanul Lacom începu să înghită treptat puntea Pupa, care tăra după ea spre adânc un cadavru. Linței urmărea scena fără emoție. Atlanticul își savura încă o victorie. Era la fel de imparțial pe cât era de nemilos. Echipa de luptă pentru vitalitate comunică. Gaură de apă la magazia numărul 3, domnule comandant, a raportat Densi. Mai este și un incendiu pe punta B. Linței și menținu privirea asupra submarinului. În lentilele puternice ale binoclului putea distinge algele și de pe coca ieșită din apă. Fusese probabil în misiune multă vreme, săptămâni sau chiar luni. Poate chiar astăzi ar fi aflat în drum spre casă dacă n-ar fi fost ambiția comandantului său. Ambiția stârnită de vederea a două obiective neajutorate și lipsite de importanță. Reușește secundul să se descurce? Întrebă el aproape cu dezinteres. Da, domnule comandant. Vocea lui Densi temura de emoție, sugurmată de efortul de a-și o stăpâni. Doar un marinar a fost ucis, iar alții 20 sunt răniți de schije sau au arsuri. Bine. De la demodocus și cere să retrimită pe doctor cât pot de repede. Se-ntoarse pentru a privi prin un hublou spre pupa. Vasul negru încărcat cu muniții arăta acum și mai întunecat în umbrele înserării. Rămăsese de față la întreaga luptă, deși știa că ar fi fost aruncat de explozie până în fundul iadului, dacă tactica bembeculei ar fi dat greș. Cineva țipă? Se duce la fund. De pe punta de deasupra linței auzi alte strigate urmate de o serie de urale, când submarinul a început să alunece spre adânc. Câteva secunde, acesta se mai menținut cu etrava ridicată spre cer, lucind în ultimele raze ale soarelui, ca și cum ar fi fost mistuite de un foc interior, apoi dispărut cu totul. Uralele descrescură și se stinseră, iar Linței observa cum unii marinari se aliniază lângă balustradă, să privească în tăcere pata de ulei care se lățea pe apă, mărind întunecimea ca o umbră de nor solitar. Amândouă mașinile încet înainte. Lăsă binocul să cadă pe piept. Aproape că simțea fizic ceea ce gândeau oamenii, tulburarea și nesiguranța care îi cuprinsese. Era prima lor victorie clară, probabil una din acele puține ocazii în care o navă, construită în scopuri pașnice, a distrus una creată pentru război. Acum că imposibilul se împlinise, toate emoțiile le dispăruseră, lăsând loc șocului psihic și îndoielii. Lumina zilei aproape că a dispărut, domnule comandant, zise Stenard. Urmări fața impasibilă a lui Linței, așteptând să-i descifreze reacția. Se apropie șalupa de la vasul comuniției, domnule comandant," anunță Ricci. Foarte bine! Comunică oamenilor secundului să-l ajute pe doctor să urce la bord." Linței se îndreptă încet spre ușa deschisă a comenzii și privind de lung repetitorul giro avariat. Pe placa suportului se distingea o cicatrice neagră, atât de aproape trecuse proiectilul. Numai trei metri mai la dreapta și ar fi explodat în interiorul timoneriei. Se gândi la Stenard și la Densi, la Ricci și la toți ceilalți care ar fi murit odată cu el. Stenard îi se alătură lângă paravânt. Opri mașinile, domnule comandant. Lenței urmări cu privirea forma întunecată a șalupei care se apropia de ei. Da, îl văzu pe Stenard că rămâne pe loc. Aștepta, adăugă scurt. Pune o echipă de oameni... Dai noștri în șalupă și îi trimit o să culeagă supraviețuitori, dacă mai sunt cumva." Strânse în mână barostrada până ce durerea fizică reuși să-l cumpănească. Auzi telegraful sunând din nou ca și suspinul apei de-a lungul bordajului, când nava a început să încetinească mișcarea. Fuseseră obligați până acum să tracă nepăsători pe lângă vase ce se scufundă. oamenii a lor, strigând și murind, în timp ce ei și celelalte vase ale convoiului ascultau de ordinul primit prin semnale. Nu priviți înapoi. De data asta însă exista răgazul necesar pentru o bucată de vreme, fiind feriți cu totul de un al doilea atac, așa încât vor respecta codul marinăresc, cu deosebirea că acum supraviețuitorii erau nemți, nu oameni de -ai lor. Gos se prezentă pe punta de comandă și raportă. Incendiul a fost stins, domnule comandant. Părea incredibil de obosit, învins. Pompele fac bine față găurii de apă din magazie, dar careul ca infanteriștilor a fost total distrus. Bordajul din tribord arată ca o sită. Vasul comuniții ne-a transmis prin radio că ultimul proiectil pe care l-a tras submarinul în el i-a înduit axul elicei. Șeful ormecanic zice că nu crede să poată executa marșul, l-anunță Ricci din timonerie. Alinței și scoase chipiul și se întorce cu fața spre bisara coroasă a serii. După toate t au atras... Vor trebui să părăsească vasul, să-l abandoneze," zise cu voce tare. Dacă știam asta dinainte, aș fi..." Gos îl întrerupse. Ați fi lăsat nemții aceea să se înnece?" Linsei îl privi, încercând să-și stăpânească mintea îndurerată. Cred că da." Gos urmări cu peivirea șalupa care tocmai pornea înapoi către coca în alta bembeculei. Oricum, tot n-au rămas mulți." Se-ntoarse spre linței. Sticăloșii!" Erici întrebă liniștit. Dă-mi răspuns vasului cu muniții, domnule comandant." s se adresă și el. Am putea oare rămâne lângă vas până mâine dimineață?" Da." Linței și repus echipiul. Este mai sigur decât să încercăm să-i transferăm echipajul la noi pe întuneric." Nu la asta mă referam." Gospărea stranul straniu de calm. Am putea să-l luăm la remorcă." Linței îl privi cu uimire. Vorbești serios? Știu că nu suntem echipați pentru așa ceva. Bătrâna bechei a fost construită pentru lucruri mai alese. Vorbea foarte repezit, ca și cum hotărârea sa pusese luată în ciuda unor îndoieli și reticențe interioare. Dar dacă mobilizez câțiva marinari bun, am putea lucra toată noaptea și aranja un cablu de remorcare. Nu prea avem de ce să-l fixăm la pupa, dar cred că... Obuzierul de la pupă? Da. E probabil că nu va mai apuca să tragă vreodată, dar poate ține foarte bine locul unei babale pentru remorcare." Alinței și întoase gânditor fața de la secund. Din câte știu eu, nici n-a tras vreodată." Se-i viseră multe probleme de rezolvat, planuri privind acțiunile viitoare, cercetarea și remedierea avariilor, apoi răniții și cei care muriseră. Dar nu se putea concentra decât asupra tonului lui Goz și convingerii evidente cu care își susținea cauza. Ba, chiar mai mult decât atât. Pentru prima oară de când preluase comanda, secundul său, Gos, împratășa în mod deschis responsabilitatea în conducerea navei. Aprobă din cap. Așa vom face. În cel mai rău caz vom avea mângâiera că am încercat tot ce am putut. Apoi către Stenard. Transmite lui Demodocus că vom rămâne în preașmă până se luminează de ziua. explică ce am hotărât să încercăm mâine. Se corectă însă imediat. Nu! Explică-i ceea ce vom face mâine!" Încotocmănat în mantaua grade Ghegos ridică din umeri. Probabil că mâine vor veni în alte nave de escortă. Cred că vor fi trimise de la Freetown. Oricum, nu ne vor mai găsi pe aici. Își trase pe ochi cozorocul chipiului și privi lung la puntea promenadă. Acum mă să constat că marinărie cunoaște amărâtul ăla de maestru principal, Erger." Linței rămase nemișcat pe punta de comandă, urmărind cum șalupa saltă pe hula alături de bordajul navei. Comandant secund. Ordonați, domnule comandant. Gos se opri cu piciorul pe prima treaptă a scării. Dă ordin doctorului să improvizeze ceva pentru cazarea supraviețuitorilor nemți. Postul său sanitar a devenit neîncăpător după cât se pare. Mă îngrijesc eu, știind că linței mai are ceva de spus. Și încă ceva secund. Vreau să-ți mulțumesc! Gos se în capul scării și privi lung silueta a lui Linței, profilată pe cerul a sfințitului. Apoi, fără a rosti vreun cuvânt, coborâ zgomotos scara, pierzându-se în lumina pala înserării. Linței își scoase pipa și o cioconii mecanic de oțelul umed al comenzii. Gos avea mândria lui, de deneclintit ca și încrederea crederea nestrămutată în vasul său. Aproape că reușise să-și învingă acum, pentru câteva secunde, dar nu de tot. Oftă și intră în timonerie. Amândouă mașinile încet înainte. Prea conducerea navigatorului până ce vom putea stabili deriva reală. N-aș vrea să ajung să-l pinteles pe demodocus, tocmai acum când partea grea a trecut. Tânăr zâmbi grav și se apropie de compas. Auzise cea mai mare parte din conversația ce avusese loc pe aripa descoperită a punții de comandă, scorojită de proiectil. Își dădea seama cât îl costase pe Gos să se hotărască să facă propunerea cu remorcarea. Ar fi putut foarte bine să tacă, iar linței ar fi abandonat vasul celălalt. Căci slavă Domnului, făcuse destule pentru noi toți până acum și fără asta, aș zise. Dar Gos își iubea vasul mai presus decât însăși viața, iar Stenard nu se îndoia cătoște de puțin că dacă secundul, ar fi fost pus în situația de a aproba ce poate realiza bătrâna lui Becky, remorcând fără nicio instalație, doar cu mâinile goale, nebunul ar fi încercat chiar și așa ceva? Un telefon țărâi și ajutorul șefului de echipaj raportă. Aici postul sanitar, domnule comandant. Domn doctor zice că printre supraviețuitorii nemți e și un locotenent și ne mulțumește că i-am scos din saramură. mură. Așteptă un pic, apoi întrebă. Dăm vreun răspuns, domnule comandant. Stenalt se uită la linței. Domnule comandant, spune doctorului doar atât, să facă tot ce poate pentru ei. Se îndreptă spre camera hărților. Dar să nu mi-l aduce speticălosul acela de locotenent pe puntea de comandă, ați înțeles? În timp ce marinarul transmita prin telefon cele ordonate, linței adăugă din pragul ușii. Ce-l fi așteptând de la mine? Să le strâng mâna? Să fim prieteni acum că războiul s-a terminat pentru ei? Vocea era calmă, dar în liniștea bruscă răsuna ca un bici. Ei bine, eu nu sunt de acord, navigatorule, dar dacă dumneata se întâmplă să dai cu ochii de acest pricăjit de locotenent politicos neamț, să-i spui din partea mea că nu i-am cules decât cu un singur scop, și anume să-i văd eu însumi cum arată la față. Și acum ce facem, domnule comandant? Acum, râsea mărât, Acum nu mai pasă. Nu mai dau nici doi bani pe tot ce se întâmplă. Apăru căște dă seama de prezența tuturor celor de pe comandă care îl priveau și adăugă scurt. Rămânem cu toții la posturile de luptă, dar aveți grijă ca oamenii de veche să fie schimbați cât mai des posibil. Servanții tunurilor pot dormi lângă piese și vezi să se dea ceva hrană caldă tuturor. S-ar putea să mai fie vreun obut prin preajmă, deși mă îndoiesc. stenat răspunse liniștit. A voi executa în tocmai... A văzut cum linței se clatină un pic în dreptul ușii deschise, îl privi cu compasiune și înțelese cât de mult îl uzase starea de tensiune. Ezită puțin și adăugă. Și, domnule comandant, felicitări! Manevra asta a fost un adevărat exemplu de măestrie. Linței se opri în pragul ușii cu fața în umbră. Și dumneata ai fost la înălțime, navigatorule? Privi în jur prin comanda întunecată. Cu toții ați fost la înălțime. Apoi plecă. Densi se apropie de Stenat și suflă. Am crezut că s-a zis cu noi. Stenat se uită la mustățile de spumă alburii aruncate de etravă. Și eu la fel. Iar acum că am rămas în viață, tot nu-mi dau cum stau. În fund sau pe coate? Densi cuvință din cap și-și degetele pe balustrada lucioasă de lângă lui linței. Nu putea să-și explice să se dumirească. Când era un convoi, reușise să-și ascundă frica cei drept cu foarte mare greutate. Fiecare minut fusese pentru el o eternitate, iar când la un moment dat s-a dat liber de la posturile de luptă, fusese incapabil să se tărască până la cabină, deși cu câteva momente mai devreme acest lucru îi se păruse tot ce poate fi mai important, însuși celul suprem al vieții sale. O forță cruntă îl țintuise pe loc. Se se meditând de la scurtele radiograme ale amiralității. Începuse să se gândească la toți marinarii din cele șase submarine inamice anunțate în preajma convoiului. Șase submarine? Asta însemna un total de circa 400 de oameni. 400 de nemți pitiți acolo undeva în adâncul nemilosului ocean, așteptând și pregătindu-se să ucidă, să-l omoare pe el. Chiar atunci când se gemuise a sudat, dar complet treaz, lângă peretele comenzii, își înghipuise că o torpilă se și afla pe traiectorie spre ei. Tăcută și nevăzută ca toți acei 400 de marinari nemți. Toate acestea au fost însă schimbate de lupta neașteptată cu submarinul aflat la suprafață, deși nu putea explica de ce sau în ce fel, ca și cum fusese împins într-o altă lume, unde stă la adăpostul unui scut protector, într-o țară animănui, cum o numise comandantul, terenul de ucidere. Nici bunul simț, nici speranța, nici rațiunea, nimic nu mai avea importanță aici. Numai oamenii din prejurul tău și nava din jurul tău, nimic altceva nu mai conta. Stenard de zise: Dude și verifică toate careurile. Ai grijă să nu se vadă vreo lumină. Aș putea trimite pe altcineva? Replica Densi. Stenard clătina negativ din cap. Dumneata trebuie să te duci, să te mai miști puțin. E mai bine decât să rămâi proțăpit aici și să rumeci tot felul de gânduri. Stai prea mult pe gânduri. Ceapă își făcuse apariția antimonerie. Am adus niște ase în pentru dom comandant, domnule locotenent. Stenard deschise ușa camerei hărților și îl privi pe linței cum dormea prevălit pe un cheson, cu o mână încă întinsă după niște hârtii, cu chipiul căzut pe punte. Închise ușa ușurel. lasă Lase-le aici, geap. Am eu grijă să le dau mai târziu." Am înțeles, domnule locotenent, dar părea că nu se dă dus ca și Densi." Lasă-l să se odihnească, cât are un pic de vreme. Merită și el măcar atât," îi zise Stenard auzit scrijiritura oțelului frecat pe oțel, precum și vocea răsunătoare a lui Cos tunând pe puntea promenadă. Se și pornise pe lucru cu sârme și ocheți, cabluri și întinsători cu tot ceea ce constituise până atunci întreaga sa viață. Stenart se plimbă nesigur de-a lungul grătarelor punții de comandă, alungându-și amorțela din membre. Probabil că stătuse tot timpul la fel de înțepenit și de rigid ca și infanteriștii lui Dăceir, îi trecu vag prin minte. Ai fost la înălțime, navigatorule. Cuvintele acestea îi stăruiau încă în gând. Dar el nu-și prea amintea cum a acționat pe timpul luptei, dacă a dat vreun ordin sau a intervenit în vreun fel. Știa doar că la un moment dat gândurile i-au zburat către fata din Londra și că a încercat să-și reamintească chipul ei. Oftă! Mai aveau de făcut cale lungă, lungă de tot până la Trincomeli în Ceylon. Iar de acolo încotro. Vasul cu muniții împrova bord, domnule locotenent!" strigă un transmisionist. Stenat se scutură de amorța la care-l cuprinsese și s-apropie de geamul timoneriei. Va avea destul timp să mediteze la ceea ce rezerva viitorul, atunci când toată tevatura prezentului va lua sfârșit. Vino la stânga, zece!" Se frecă la ochi. Cărma, zero!" Cartula a continuat să se desfășoare normal, în timp ce în camera hărților, învăluit în semi ei... Linței dormea netulburat de vise sau amintiri. Brațul s-au întins, legându i se ușor după mișcările navei. În zorii zilei următoare s-a pornit o activitate frenetică pentru fixarea parâmei de remorcare. A ținut toată dimineața și mare partea după amiezii, în vreme ce șalupele nu mai conteneau cursele între nave pentru transportul celor care supravegheau operația. Le-au trebuit ore întregi de muncă istovitoare și de răbdare fără margini, în care timp linței o menținea pe Bembecula cât mai aproape de Demodocus. Iar Gos se agita într-o parte și alta a pupei, urlând ordine și directive, din care cauza vocei se transformase într-un șuierat răgușit. De două ori, cablul de remorcare s-a rupt chiar în momentul când mașinile începuseră să răsăia asupra lor întreg efortul și de fiecare dată toată treaba a trebuit reluată de la capăt. Duneta și puntea boca porților pupa erau în întregime presărate cu sârme, parâme și cabluri grele, iar postamentul obuzierului luă curând de unui obiect prins într-o menghină uriașă. A treia oară însă treaba a mers bine. Un semnal, dom'le comandant, strigă Ricci. Cablul de remorcare a fost fixat. Amândouă o încet înainte. Din nou se simți vibrația crescândă a mașinilor, în timp ce cablul, ridicându-se încet pe toată lungimea, preluă treptat efortul. Linței urmări cu binocul silueta masivă a celuilalt vas, fixându-și privirea pe un ofițer aflat în prova, înarmat cu un pavilion de semnalizare viu colorat pe care îl ținea deasupra capului. Trecură câteva secunde, apoi minute întregi, cu demodocul să rămas aparent imobil între valurile scunde, ca și cum ar fi pândit momentul propice să se elibereze din legătură dar dintr-o dată prova vasului început să se miște și linței observă cum pavilionul din mâna ofițerului se agită deasupra capului acestuia, descrind cercuri mici. Încet și greoi, vasul își roti prova, aducând un mic siaj făcut de bembecula, în timp ce sirena lăsa să se audă un muget prelung de parcă dădea o aprobare. Cablul de remorcare nu s-a mai rupt, iar când cele două distrugătoare l au întâlnit, a doua zi, ambele vase erau în plin marș. Distrugătorul care comanda formația a făcut întâi un cerc în jurul lor și apoi se apropie ca să le vorbească prin megafon. Bucuroș că v-am găsit! Din câte se vede, ați cam avut de tras! i răspunse tot prin megafon. Aveți și un remorcher în drum spre noi? Comandantul distrugătorului își a dus nava și mai aproape, încât linței dezduși marinare care se aliniaseră la balustradă pentru a vedea mai bine găurile deschise din bordajul bembeculei. Da! Aveți mare noroc că mai sunteți în stare de plutire. Mi s-a semnalat că există un submarin la suprafață care urmărește convoiul. O să-l luăm noi în primire de îndată ce se apropie." Linței a mulțumi să spună cu voce joasă. Adui pe ăia pe punte sub locotenent." N-a mai scos nicio vorbă până ce marinarii nemți și locotenentul lor nu și-au făcut aparația pe teugă aliniindu-se în bătaia soarelui. Mai așteptă câteva secunde și zise că te distrugător." După cum vedeți, n-am și întâlnit cu submarinul. Îi urmări din privire pe marinari cum își întorc capetele, să se uite la grupul de pe teugă. Vă mulțumim, totuși, că v-ați oferit! A mai trecut o zi până ce a apărut și remorcherul care l a luat pe demodocus. În acest timp, au transferat pe unul dintre distrugătoare 10 marinari grav răniți. În frica vor putea beneficia de o îngrijire mai bună, cu toate că linții avea impresia, pe când răniții erau coborâți în șalupă, că cei care nu-și pierduse cunoștința, nu ar dau deloc de dorința de a părăsi vasul. Iar când remorca a fost molată, același simțământ îl cuprinse și pe el. Tot nu reușise să da ochii cu comandantul vasului cu și probabil nu-l va întâlni niciodată. Dar pe când nava aluneca încet la traversul său, fiind ținută în fru de cablul masiv al remorcherului, Linței îl văzu pe comandantul lui Demodocus în poziție de drept pe comanda de navigație, salutând cu mâna la chipiu. Pe punta de sus, marinarii lui fluturau din mâini și adresau urale vasului acela curios, înclinat în tribord și cupitura pitura scrijelită și găurită de schije, urmărindu-l cu privirea până când s-a pierdut în negura evaporației oceanului. Gos se prezentă pe punta de comandă cu mâini de încămurdare și cu uniforma pătată de ulei și rugină. Își umbri ochii ca să poată urmări mica procesiune care schimba de drum spre est și apoi zise morocănos. Ei, cu asta le-am arătat eu lor! Stânat și densi se aflau lângă linței, iar locotenentul Paget, noul venit, se ținea nervos la câțiva pași departare, dar cu toți înțelesese răcea ce secunduri voise să arate, mai ales Jolif, căci ne întrerupt la timonă și simțise astfel întreaga tensiune la care fusese supusă nava pentru a face față imensei greutăți a remorcii. Gos se întoase către linței și îi zise, Recunosc, nu cred că ați fi putut manevra mai bine nici dacă erați ofițer al companiei noastre. Îi întinse mâna. dacă îmi permiteți, domnule comandant. Linței i-o strânse cu căldură. Vedea fețele celor din jură estompate și neclare și îi simțea strânsoarea puternică a mâinii lui Gos, dar nu putea articula nimic. Oricât de mult s-a străduit, tot n-a putut scoate o vorbă. Gos adăugă cu voce joasă. Am avut și diferenduri între noi, nu zic nu? De drept n-a va fi trebuit să fie sub comanda mea." Să uită lung la flamura de la mărul catargului. Dreptul ăsta însă era în vreme de pace. Acum recunosc că bătrâna caracasă, are nevoie de noi amândoi. Linsei privind într-o parte. Îți mulțumesc pentru cele ce-mi spui." Își vocea." Îți mulțumesc foarte mult." Apoi intră în timonerie, iar sunetul pașilor săi pe scara metalică se pierducând când în cabina de sub comanda de navigație. Ghost nu continua să-și examineze pumnul slinos, dar la un moment dat îl observă pe Page, că îl fixează cu privirea plină de respect. La ce mama dracului te zgrești atâta, domnule Page? Se năpusti spre scară mormăind. Agea mi, n-ai ce dracu face cu ei, niciunul nu îi mai breaz." Stenar se uită la densi și zise liniștit. Totdeauna a mers vorba în compania noastră de navigație că se întâmplă ceva necurat cu vasul ăsta. Își roti privirea în jur ca și cum îl vedea pentru prima oară. Ei bine, am ajuns azi să o cred și eu. Să fiu al dracului dacă nu o cred. Apoi pe vin spre prova și adăugă. Și acum bagă naibii pe friția aia sub punte, cam uitat de tot de ei. Pe când Dens a lărgat să execute ordinul, îl auzi pe stenat mormăind. Că are o voință a lui proprie, așa se spunea. Și pe cinstea mea. Am simțit cum și-o manifesta." DINEUL De sus, de pe aripa a punții de comandă, Linței urmărea cu privirea forfota ce se pornise pe chei. Docherii, toți de culoare măslinie, cam câteva sute, mișunau care încotro, deși de unde se afla, Linței vedea limpede nu numai haosul aparent, ci și scopul acelei agitații deosebite. Saulele bandulelor s-au șerpuit prin aer pentru a fi prinse pe chei de o duzină de mâini tuciurii, ce păreau total indiferente față de comenzile răgușite strigate de cartnicii de pe Bembecula, în vreme ce bordajul navei se sprijinea încet de trancheții de lemn masiv, care îl făreau de din piatră colțurasă a cheiului. După bandule au urmat parâmele grele de sârmă, ale căror gașe fusese repetecute cu multă vociferare peste babalele imense ale cheiului, spre marea ușurare a ofițerilor de pe Teugă și Dunetă, astfel că Bembecula n-a mai bucat să lunece decât câțiva metri înainte de a fi oprită definitiv de șpringurile date la mal. Un timonier raportă. S-a luat volta la șpringul pupa, domnule comandant. Linței rămăsese cu receptorul la ureche privind lung la clădirea albă și magaziile portoare de pe Dană. S-a luat volta și la șpringul prova, domnule comandant. De pe Teugă, Gos flutură din mâini către Linței, statura sa voinică, apărând foarte stângace, în pantalon scurt și cămașa albă. S-a luat volta peste tot, domnule comandant. Foarte bine! Linsei se aplecă peste balustradă, sub soarele care-i ceafa pentru a examina cum parâmele de acostare se slăbesc și se întind datorită hulei ușoare. Dați traversele și spuneți șefului de echipaj să dea schela la mal. Pe țărmă, printre ochii ocupați cu parâmele, Destușa mai mulți tipi în uniforme albe care așteptau ca Bembecula să termine manevra și să devină din nou dependentă de uscat. Dați liber la mașini! Ascultă clinchetul telegrafului, imaginându-și cum arătătoarele cadanelor de subpunte se sucesc în poziția liber la mașini, spre marea ușurare a lui Fraser și a oamenilor săi. Acostarea se făcuse lent. Întreg portul iar era înțesat cu nave de toate soiurile, Astfel că nici chiar cele două remorchiere care ajutaseră la manevră nu se putuseră descurca decât cu greu pe distanța ultimelor caburi până la chei. Nave de luptă și vase de aprovizionare, vase pentru transport de trupe cu arborada împodobită de rufe soldațești întinse la uscat, de parcă ar fi purtat pavoaze ca a șalupe portoare și cargouri costiere, ca să nu mai vorbim de covârșitoarea masă de ambarcații locale de toate tipurile. Dovuri, sampane, sconere, ca și unele bătrâne costiere, ce păreau construite în primele zile ale existenței mașinii cu aburi. Simți sub pe un ultim tremur al grătarului punții de comandă, rămas după aceea neclintit. Ricci spuse: Unul dintre vasele cu trupe este Cambrian, domnule comandant. Da. Linței răspunse fără să se întoarcă. Probabil că Ricci se gândea ca și el la primele zile după plecarea din Liverpool, când vasul comodorului naviga în capul coloanei din Tribord, la exploziile și flăcările ce pâlpâiau peste întunecimea apei, la toată strădania zadarnică și la prețul plătit. Al auzi peste nart vorbind într-o portavoce și încercă să-și închipuie cam ce gândea acesta. De la un moment dat, au ajuns în sfârșit să simtă că totul se va sfârși cu bine. Li se schimbase norocul dacă se poate spune așa.